Книжки уважно читаю. Та й недавно доповідь писав з історії. «Ви хіба не пишете?» «Пишемо», – знизав плечима Сашко. «Не один ти вчений?» «І на біса все це у ваших ліцеях та гімназіях вигадують, ніби без цього нормально вивчитися не можна». «Слухай, а це що?» «А це, напевне, печатка», – уважно оглянув Славко. «Бачиш, ніби козак із шаблею, то герб запорозький. Справді, сіклий ноди тут. Але чому? А це вже тобі краще знати, слідопите», – позіхнув брат. Слухай, може краще поспимо, сонечко піднялося, але година друга у нас є. Добре, погодився Славко, тільки давай усе ж таки зробимо те, заради чого прийшли сюди. Поклянемося на побратимство. Я ж усе взяв, як і вперше, щоб зараження крові не було, тільки спочатку бруд змиємо. Сашко поважно кивнув і неквапно рушив за братом до ставу. І знову прийшов до хлопців у вісні той самий молодий козак. Примостився поруч і приязно підморгнув, сяйнувши білозубою посмішкою. Ну що, братчики, полякалися? А ви молодці, молодці, геройські хлопці, У бій з вами можна йти. Вгадали ви, побратими, Це справді клейноди гетьмана нашого Богдана Хмельницького, Які були подаровані йому російським царем Олексієм Михайловичем, Коли у Переяславі Україна з'єдналася з Росією. Отож, як відтоді і пішло все до гори дригом в Україні, зрозумів Богдан, що помилився він, а от причину негараздів відшукати не міг. Клейнодиці довго зберігав, але якось сказала хмелю циганка Ворожка, що причиною розбратів в Україні є знаки влади, російським царем подаровані. Першими знаками незгоди були такі самі клейноди польського короля Яна Казимира, а ці вже другі, тому й посилися вплив віддарювачів. І порадила ворожка сховати той дар у землю під дубом на три роки, щоб зійшла з нього сила зла наговорена. І тоді стануть ці клейноди могутньою силою в руках гетьманських. Виконав це Хмельницький, але скористатися ними не встиг. Якби не зрада підступна, може, зуміли б ми з батьком Сірком навести лад в Україні. Але не судилося. А вам, хлопці, скарб цей відкрився, Бо не грошей ви шукали, не багатства, А сили і слави козацької. Ви сміливість свою доводили, Але не помітили, як довели, Бо життя один заради іншого не шкодували, І на ставку, коли славко потопав, І зараз, коли дуб звалився». Ось у цьому і є, побратими, слава та честь козацька. Клейнодами, які ви знайшли, самі розпорядіться. Розкажіть людям, що воно й до чого, але про силу їхню не розводьтеся, щоб не сталися знову розбрат і зло в Україні. А ще запам'ятайте, побратими. Слава козацька не в гарному жупані, Гострій шаблі чи баскому коні, А в лицарстві справжньому. Гордості звитяжній, в душі чистій, сміливій. А ще в тому, щоб любити свій рідний край, Свою Україну, змінену віками, Не раз зраджену й запродану, але прекрасну в силі землі своєї. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Марина Садовська. Київ, 2016 рік.